ביום ההוא נתן המלך אחשורוש לאסתר המרכה את בית המן צורר היהודים ומרדכי בא לפני המלך כי הגידה אסתר מהו לה והיה שר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן וייתנח למרדכי, ותאסם אסתר את מרדכי על בית המם. ותאוסף אסתר, ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותאכ, ותתכנן לו. להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב, בה תעקום אסתר, ותעמוד לפני המלך. ותאמר אם על המלך טוב ואם מצאתי חן לפניו, וכאשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו ייכתב להשיב את הספרים. מחשבת המם בן המדתה האגגי, אשר כתב, לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך. כי איכך אוכל וראיתי בראה אשר ימצא את עמי, ואיכך אוכל וראיתי באובדן מולדתי.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 בשלושה ועשרים בוא, וייכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים, ואל האחשטרפנים והפחות, ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש. שבע ועשרים ומאה מדינה מדינה ומדינה ככתבה ועם בעם כלשונו ואל היהודים ככתבם וכלשונם. ויכתוב בשם המלך אחשוורוש ויחתום בטבעת המלך וישבח ספרים ביד הרצים בסוסים רוכבי הרכש האשטרנים בין הרמחים אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיכר ולעמוד על נפשם להשמיד, להרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה, הצרים אותם תף ונשים ושללם לאבוז. אשר נתן המלך ליהודים, אשר בכל עיר ועיר. להיכאל, ולעמוד על נפשם, להשמיד, ולארוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה, הצרים אותם, טף ונשים, ושללם לאבוז. ביום אחד בכל מדינות המלך אחשורוש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 ברבוש מלכות תכלת בחור, ועטרת זהב גדולה, ותחריך פוץ, וארגמן, והעיר שושן, צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה, ושמחה, וששון ועיקר. ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר בעיר. מקום אשר דבר המלך ודעתו מגיע שמחה וששון ליהודים משתה ויום טוב ורבים מעמי הארץ מתייהדים כי נפר פחד היהודים עליהם.